і ще сильніше здушив передпліччя. Чотири чи п'ять пострілів злилися в один. Кіджей так і помер. З рукою, простягнутою до жовтого балона, і подивом, що швидко згасав у очах. «Думай швидше!» – прогорлав Хетхантер. Тимур морщив лоба, ріно газував, тримаючи машину на місці. «У грі-місія вважається проваленою, якщо гравець ненароком убиває мирне населення чи заручників». «Гейм Гра припиняється, бо ти мусять думати, що люди ні за що не попруть на своїх. Вони не бачать різниці між грою та життям». Головець наказав. «Ча ви, селян? Що?» – вирічив очі Стефан. «Це ж невинні люди». Програміст не мав часу на тервені. Ріно, її ліворуч. Це єдине місце, де можна проскочити. Повторювати двічі не було необхідності. Ріно рванув наліво. Саме в цей час потвори нас догнали їх. Лед підійнявшись над сидінням, Тимур зірвав чеку і пожбурив люк гранати Ф1. Пролунав характерний хлопок. Джип обстукало осколками, а в щелину заслав густий туман з пилу, ущільнивши темряву. За секунду до вибуху, побачивши гранату, боти метнулися в розтіч і розпластались по землі. Жодного з них не зачепило. Позашляховик місця на стіну з хутрян. В останній момент селяни порснули в розсип, який щеліть з глибоко запалими очима. Вицвілим волоссям і синюватими виразками на безкровному лиці загаявся, і ріно таки вклав його на капот. І з глухим стукотом без жодної зойку він перелетів та урег і розтягся на піску позаду машини. Ліве відгалуження ущелини круто забирало на північ. Утікачі натрапили на пологий спуск і понеслись на північний захід назад в Атакаму. Тимур надягнув ноктовізор і, висунувшись крізь люк, подивився назад. Боти відстали. Хлопець ледве розрізняв їхні плачисті постаті. Але погоню не припиняли. Дивлячись на них, програміст остаточно переконався, що боти не є людьми. Вони рухались радше, як мавпи чи чотириногі павуки, низько нахиляючи голови і допомагаючи собі всіма чотирма кінцівками. Маски протигазів надавали їм футуристичної моторошності. Пісок скоро закінчився, з-під землі полізло гостробоке каміння. Після того, як джип кілька разів підскочив на каменях, наче на трампліні, Ріно пригальмував. Цього виявилось недостатньо. Спуск ставав крутішим, позашляховик набирав швидкість. Щораз більші камені промайнули за вікном. Тимура опанувало лихе перечуття. «Ріно, не жени, я не газую». Глухий удар. Машина злетіла ввись. Гей, бляха! Ріно, спиняй його! Водночас зі струсом від приземлення повітря розітнуло гучне бух розірваної шини. Автомобіль ще раз підкинуло і розвернуло в повітрі правим боком. Хетхантер викрутив кермо та схил був стрімкий, а голе колесо не чіпляло землю. Торкнувшись грунту, Таурех перекинувся, якийсь час гуркотом повз на даху, потім, зачепившись за щось, став на колеса, майже відразу знову перевернувся і ринув униз, тягнучи за собою лавину з камінців. Діставшись рівної ділянки, джип зупинився, застиг днищем до гори. Коли все стихло, Тимур розплющив очі. У голові бухкало, ліктьовий суглоб лівої руки напух, кисть погано слухалась, а з правої щоки вниз на скроню збігала цівка крові. Хлопець висів до гри ногами, припнутий до крісла паском безпеки він відтягнув пояс опустив ноги і звиваючись вивільнив тулуб тепер він сидів на колінах на даху машини упираючись головою в сидіння спиною до надрізнутого лобового скла потрібно вибиратись пересилюючи біль в руці та ребрах Тимур посмикав ручку дверцят. Вони не піддавались. Дверцята біля водійського крісла зірвали під час аварії. Крізь отвір виднілась кам'яниста пустка. Туди можна було б вибратися, якби не стокілограмова туша південноафриканця. африканця. «Гріно!» – слабко покликав українець. «Гріно, чорт забирай, ти живий!» «Хетхантер» Ледь тучно б хитцнув. «Ріно, треба вигрібати звідси. Боти будуть тут з хвилини на хвилину». Раптом легкий кисловатий запах золоскатав Тимуру Ніздрі. Хлопець втягнув повітря, вичувши на кінчику язика присмак свіжоскошеної трави чи сіна. Запах був приємний, заспокійливий. Певно, вони скотились на високогірний луг, прим'явши по дрозі чимало трави, подумав він, а тоді знову зиркнув крізь діру в корпусі на відкритий простір. Попри темріву хлопець чітко бачив мертву кам'янисту поверхню. Яка вбіса трава! І тут до нього дійшло срань, тільки ж не це! Хлопець перся спиною дверцята. І почав молотити ногами по тілу хитхантера. Це зомн, зомн, зомн, захлинаючись в він. Прокидайся, вайло! Тріснув один з балонів, можливо, декілька. Ріно закрихтав, поворухнувся. Тимур навряд чи сунув би масивне тіло найманця навіть на рівній поверхні. А в сплюснутому салоні перекинутого «Фольксвагена» і поготів. Запах сильнішив. Тимура огорнуло відчуття, наче він звалився в копицю свіжого сіна. «Ріно!» – загорлав українець у вухо велетня. Хетхантер не врушився. Тимур запанікував. Хотілося заридати від розпачу. Кортіло порвати зумлілого ріно на шматки. І дуже не хотілося помирати. З усиллям волі хлопець опанував себе не дихати. Для початку просто не вдихати отруєного повітря. «Уявити, наче я під водою!» Він напнувся, стиснувши губи і перекривши доступ повітря через ніс. «Але що далі?» «Так він протримується хвилину, півтори і не більше!» Зненацька його осінило. «Критин!» Подумки вилає в себе Тимур. Протигаз. Він пам'ятав, що до аварії його маска лежала у боковому відділі дверцят. Протигаз міг залетіти далеко а взагалі порватися, поки теорех виконував кульбити, але то була єдина надія. Надія на порятунок. Не дихаючи, Тимур взявся нишпорити по кабіні. Секунд десять. Програміст не міг. Нічого відшукати, і вогнище паніки знову розгорілися в животі. Кисень закінчувався. Перед очима попливли кола. Несподівано Тимур виявив, що протигаз лежить прямо під ним. Вивільняючись, він сівся на нього. Витягнувши маску з-під гепи, хлопець напнув її на голову і зробив неглибокий вдих. Вніс ударив запах старої гуми, вогкої, сухого пилу і більше нічого. Вугільний фільтр і вофрований шланг не постраждали. Звуки тепер долинали наче крізь товщу води. Тимур ледве розчув вовтузіння в задній частині салону. Він повернувся і побачив, як Алан вибиває ногами дверцята. Протигаз міцно облягав яйцеподібну голову американця. За четвертим чи п'ятим ударом задні дверцята вилетіли геть. Перш ніж Алан Грінланд висунувся назовні, Тимур простягнув руку і схопив інженера за сорочку. «Ожи-б-б-б-го-го-го!» загудів програміст, тицяючи пальцем на ріно. «О-б-е!» – у відповідь Грінланд. Мабуть, Аллен сказав добре чи щось таке, зрозуміти було важко. Інженер хутко виповз із джипа і кинувся до південноафриканця. Висмикнув лів руку хетхантера і почав тягнути його на себе. Тимур допомагав йому, виштовхуючи велетні ногами. Ріно кілька разів відкривав очі, проте не приходив до тями остаточно. Разом вони впоралися швидко. Менш ніж за чверть хвилини Велета видобули з кабіни. Здоров'яка притягли подалі від авто і вклали поміж каменів. Переконавшись, що зріновся Граст, Тимур та Алан кинулись назад до Фольца і виняли Стефана Ермлена. Швед був страшенно блідий і часто дихав. З його рота перла піниста слина, М'язи були напружені і безперестану дрібно трусилися. Алан і Тимур перезирнулися. Американець скрушно похитав головою. Ніхто з них не знав, скільки зомано вилилося. Скільки часу пройшло після аварії. Одна, дві хвилини. Концентрація газу у повітрі цілком могла виявитись летальною. Тимур щось прокричав в обличчя Гринлену і поврік шведського фізіолога до западени між каменями, де лежав Ріно. Алан повернувся до машини, забрав дробовики, два ноктовізери, третій розбився, кілька гранат, набої, рацію і протигаз Стефана. Притарабанив усе до їхньої криївки. Перебравши речі, котрі приніс американець, Тимур з пересердя лясно угрінлена по гумовій потилиці. «Атропін!» – закричав він, розтягуючи вилицями маску і тицяючи на Стефана. «Фак, я ідіот!» – глухо, але розбірливо вилився Аллен. Кричати крізь протигаз було непросто. Вони побігли назад до кабіни, перетрусили всю машину, знайшовши одну упаковку. В коробці знаходилося вісім ампул з 0,1% розчином атропіну, але тільки одна з них уціліла. Решта сім розбилося. Покопавшись у сумці Стефана, Тимур знайшов одноразовий шприц. Повернувшись, Аллан і Тимур застали рино на ногах. Амбал заліг за великим каменем і невідривно дивився крізь прилад нічного бачення в тому напрямку, звідки скотився їхній джип. «Оже ти дяш наш, ти газ!» – замахав руками Алан. «Газ, газ!» – повторив йому Тимур, трусячи гумами хоботом. «Я не натягатиму цей гандон собі на голову, хмурячи брови», – сказав здоров'як. «І от», – лютував Грінлен. «Не вирощи», – він друбав Ріно, – «я в нормі». А тоді пояснив. «Вітер дме з півдня». Тимур розвернувся, намагаючись по зорях зорієнтуватися, де північ, а де південь. Поки він визначав, що позашляховик лежить на північний схід від їхньої сховинки. Алан стягнув захисну маску. Все одно це небезпечно. Раптом вітер переміниться. От коли переміниться, тоді й надягну. Не знаю, як ваші, а мій чавить мені голову так, що аж мізки із дупи випирають. Українець теж зняв протигаз і почухав зіпрілу макітру. Алан відламав шийку ампули, і набрав у шприц Рощин атропіну. Знайшовши вену на згині руки, вколов весь міст Стефану Ермлену. Через хвилину швед перестав труситися. Я бачив, що це пастка, але подумати не міг про бубонів Тимур. Звідкиля вони дізналися? Подивився на нього Ріно. Як, чорт забирай, вони могли... «Пронюхати про газ?» Тимур знезав плечима. не знаю, я не знаю рівно. Хетхантер відвернувся. Велетень мав власну гіпотезу, але вона йому страшенно не подобалась. Він не хотів про таке думати, принаймні тоді. На часі були важливіші проблеми.